Ez dugu guk gauza ona zenik orrenbeste separatzia euskara e, kontratu gandik. Sinpleki, hori e, egana izan baitzen jada e, garapen kontseiluko eta autetxien kontseiluko biltzak nagusietan joan den e, urteko abenduan, Uh, ergana izan baitzen bilana, kontratuaren bilana egin zelarik ergana izan zen ez zela nun bait, uh, kontratu furtu bat egin maksue, eh, pixka bat orotaik eta hor badugu dugu xos bat, emantezagun kontratuan hor badugu dugu xos bat, emantezagun kontratuan eta kontratua aterazin txekulako dirustatze haundi batekin eta aterazenak hortaik zen ez egiazko lurralde proiektu bat behar dugu kontratuak lagunduko duena ados? eta euskararen politika eta euskal kulturaren politika baztertuz ebe oartzen gira berriz ere gure mamia, gure funtsa baztertzen zela kontratutik. Ez dut erraiten baztertzen dela kontratuaren mamitik, baina teknikoki baztertzen dela jadanik erra nahi du nunbait ikusten da nunbait zer leku usten zaion.